בעזרת השם יתברך, ספר עלים לתרופה, המשך שפ"ו ברוך השם יום ו, ערב, שבת קודש, מיני, ג', אחר חצות, תר"ב. שלום וחיים לאהובי, בני חביבי הרבני, מורנו, ערב יצחק, שיחיה. עד עין הייתי מרמד ומצפה שתבוא, ומה נעשהו משמיים ודייקבוך. ובשעה זאת בא רבי דוד נאור יאיר והביא מכתבך עם אמהות לפדיון נפש. השם נדבך ירחם עליך ועליי, וישלח לך רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל, אמן כן יהי רצון. ומאליך תבין גודל הצער שהיה לי מזה. אך על פי כן, החייה נפשנו מאוד בראותי על כל פנים מכתב ידך לדעתי כבחה. כי היינו מצפים מאוד לזה שיגיע על כל פנים איזו ידיעה מאתך. וגם על זה מוכרחים לומר שבוודאי הכל לטובה. וכל מדי עבדין נשמע יהלתיו עבדין, אף אם מונעים מדברים שבקדושה, וגם יכולים לתלות החיסרון בעצמו, שלא יתגבר כראוי כנגד המניעה, אף על פי כן חלילה לך, בני חביבי, מליפול בדעתך מחמת זה, כי דרכי ה' נשגבים מאוד מאוד, וכבר שמעתי ממנו זיכרונו לברכה בפירוש. שאפילו כשאין מוציאין מכוח אל הפועל מה שחפצים, איזה דבר שבקדושה, אף על פי כן הרצון בעצמו טוב מאוד. אף על פי שמבואר בהתורה והנה פי שניים, שאין די בזה וכו', אף על פי כן הלוואי שנוחז בזה שיהיה הרצון על כל פנים חזק מאוד להשם יתבהך ולתורתו, כאשר כבר שמעתם ממני בזה הרבה. ותהילה לקרץ עומך טוב וחזק מאוד. ומה נעשה? אונס רחמנה פטרי. ואני עומד ומצפה אתה שתזכה על כל פנים לבוא לפה ביום ב', אם ירצה השם, כאשר כתבת. ואם כי כן, אני נחפז מאוד לדרכי, אף על פי כן לא אשא קודם יום בית הבא אלינו לטובה. והלוואי שאשא אחר חצות יום בית הבא אלינו לטובה, כי יכול להיות שאתעכב עד יום ג' אם ירצה השם. ומהשם מצעדי גבר קוננו. יתר מזמן פנאי להעריך מחמת כבוד שבת קודש. והאיגרת הזאת אני שולח על ידי הראל מוסר כתב זה. והשם באחמיו ישעדך מהרה ותשוב לאתנך בשלמות, ותתגבר בכל עוז לקבל שבת בשמחה גדולה. מה שזכית שיהיה לך רצונות טובים להיות עמנו יחד. ולהשם הישועה שנהיה תמיד ביחד אפילו כשאין אנו רואים זה את זה, כי הגופים רחוקים והנפשות קרובים, וכולנו קשורים יחד בשורש נפש רוח ונשמה והצדיק האמת. וזה כל תקוותנו לנצח. דברי אביך המצפה לראותך מהרה בחיים ושלום ושמחה, נתן מברסלב. שפ"ז ברוך השם, יום ה' אשלח לך תר"ב ברדיצ'וב. שלום לאהובי בני הרבנים, מורנו הרב יצחק, שיחיה עם כל יצחך על הצו, שיחיו. דע, בני חביבי, כי באתי לפה ברדיצ'וב ביום ג' לעבר, ואתעכב פה על שבת קודש הבאה לנו לטובה. השם ידבח יזכנו לקבל שבת קודש כראוי. ובכל מקום שבאים, ובפרט פה, שומעים צעקות והנחות וקולות של חסרונות כמעט בלי שיעור. והמבין שומע מכולם רמזים שאין מקום לנוס מהפגעים, מחמנא לצלן, ומכל החסרונות, כי אם להשם ידבח, אל התורה ולתפילה. ואפילו מי שאינו מקיים זאת כראוי, צריך להתגבר לשמוח על חלקו, שהוא על כל פנים קצת מזה. ולהרגיל עצמו ללך בדרכי אמת שהוציא לאור אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה. ולהיות מודיע לעבר על כל ההרחבות שמוצאים בתוך הצרות והדחקות בעצמן, ולשמוח בהם ולבקש עליה בה. אם אמרתי עשה פרק אמו, כמה וכמה צריכים ללך בזה יקצרו המון יריות. חזק בני וחזק כי עדיין השם ממך וחושב על תיקונך, הוא בוודאי לא יעזוב אותך. ותתחיל מעתה להתגעגע לקדושת ראש השנה הקדוש, לקדושת הקיבוץ הקדוש. ותהיה רגיל מאוד בספרי אדוננו מורנו ורבנו זרח צדיק לברכה, ובמה שזכינו לביאר ולחדש בהם. ותמצא מרגוע לנפשך להתחזק בכל יום בתורה ושיחה הזאת תפילה, ולהתחזק בשמחה בכל דרכי עצותיו הקדושות, איכשהו, ולצפות לישועה תמיד, כי לא יזנח לעולם השם, לה שווק ולה שבוק. דברי אביך המחכה לישועה, נתן מברסלב. ותפרוס בשלום כל אנשי שלומנו. שפ"ח ברוך השם, יום ד', ראש חודש תמוז, תר"ב, ברדיצ'ו. שלום לאהובי בני חביבי, הרבני מורנו רב יצחק, שיחיה, עם כל יוצא חלציו, שיחיו. מכתבך קיבלתי היום, וכבר הקדמתי לשלוח לך מכתבים מפה. טמעות לא פעלתי פה מהעיר כלל, רק מעט מגיסי ומבית האכסנאי שלי. ועדיין אינני יודע אם יספיק על הוצאות לאומן. וכל מדי עבד רחמנא לתאו עבד. עיני תלויות אליו יתברך לבד עד שיכוננו כולנו בגשמיות ורוחניות. ומה שנעשה בעולם רואים ביותר בדרך, בפרט בכרכים הגדולים כמו פה. צעקת קול אחד ומרירותו עד שמים מגיע. והמבין שומע שבפנימיותם צועקים מה התכלית ומה יהיה בסופנו. אך בחיצוניות שומעים ביותר צעקת המציאה שמוצא כל אחד ואחד. שהוא עניין ומוצא נמר ממוות את האישה, שהוא הפרנסה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וגם כיפשו אותו, מה שסובלים ממנה. והעיקר בדבר הפרנסה. ורואים בחוש מה שאמר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, שילמה למלכה, לאוה עלמא יחי למזבל מהירותה. וזאת נחמתי בעוניים, מה שאני יודע בבירור כל זה. בחסדי השם הגדולים, הודיע לי מהברית מלח עולם הממתיק כל זה. מה נשיב להשם, כל תגמולו יעלנו. שפט ברוך השם, יום ב, חוקת, תר, ב, אומן. שלום לאהובי בני, חביבי, הרבני, מורנו, הרב יצחק, שיחיה עם כל יוצא חלציו, שיחיו. דע, בני יקירי, כי אתמול באתי כחצות היום לפה, קהילת אומן, ברוך השם אשר הביאני עד זה חלקי מכל המלאים אשר אני זוכה כל פעם להיות פה על ציון קדוש ונורא כזה. ואני יודע מהאור הגנוז שם. מה אשיב להשם כל תגמולו עלי? וכבר זכיתי היום שהייתי שם על ציון הקדוש. בעל הרחמים ישמע עין קטנו ויראה כליון עינינו לישועתו האמיתית. ולמען שמו יעשה בהחמיו את אשר בחוקותיו נלך ואת מצוותיו נשמור. ויסיר לב מקרבנו בחו"ל לנגילה ולשמחה בישועתו. והנה הייתי בקהילה הקדושה שדה לבן על שבת קודש פרשת כוח העבר. אשר מיום היותי לא הייתי שם כי אם פעם אחת מידי עוברי לצ'רנוביל, וגם רק לפי שעה קלה. ועתה עמדתי שם מיום ו' עד יום ב' העבר, ומבני העיר לא היו אצלי הרבה כי אם קרובים ומחותנים שלנו, מעט מהעיר. אבל בחסדי השם עבר השבת בשלום ובכבוד קצת, והיה לי אחסיני טובה מאוד, וגם קיבצ לי קצת מעות. השם ידבח יעזרנו להבין רמזים מכל זה להתקרב להשם ידבח באמת. וגם אתה ואנחנו כולנו מחויבים לקבל רמזים מכל מה ששומעים ורואים מה שעובר בעולם. כי הכל בשביל לקרוט אותנו להתקרב אליו ידבח. כמו שכתוב בתורה באים מקץ, זיכרון. גם מידי עומדי בשדה לבן ביום א' העבר גלגל השם ידבח שבא לאחסני של יפיתו ידידנו רבי אפרים מקרימצ'ג ורבי אבא בן רבי שמואל מצ'רין שנסעו דרך שם לברדיצ'וב בדבר עסק שידוך. וסמכו ימי מאוד ודיברנו קצת דברי תורה, בפרט מעניין אמונה. והזכרנו קצת מה שכתוב בתורה תקעו ב' שצריכים לצעוק מעומק הלב, בחינת ממעמקי, מקראתיך השם, כדי לחתור המים שמהם גדלה האמונה הקדושה. כי באותו היום ובעת הסמוך נכנס בלבי בעומק מאוד מאוד אל הדיבורים הקדושים ששמעתי מפיו הקדוש. כשגילה התורה הנ"ל שמוכרחים לחתור אחר המים שמשם גדלה האמונה. מה אומר לך, בני חביבי, מה שמתנוצץ בלבי בעניין זה? ואי אפשר לבאר בכתב ובעל פה, ובפרט על פני השדה. גדולים מעשי השם, גדולים חסדי השם, אשר הפליאים אנו בדורותינו. לולא השם שהיה לנו, ששלח לנו מושיע ורב, אמת כזה, כבר עבדנו בעוניינו. חסדך גדול עלינו והצלת נפשנו. כתבתי לך כל זה, בני חביבי, שתתעורר מזה, להתחיל מחדש לשמח נפשך בכל עת, על פי כל הנ"ל. וכל מה שדיברנו בזה הרבה מכבר. ברוך השם שלא נתן לנו טרף וכולי. איכשהו גדלה הצלחתנו לנצח מאוד. מה שניצלנו על כל פנים מלהיות מתנגדים, חס ושלום, על אור נשגב, אור טוב ומיטיב כזה. ברוך אלוקינו שברנו לכבודו. יודיעני אם כבר שלח איגרת ליעש אודות עסקנו. ותודיע לרב בר מסקאלה שאנחנו חוזים עצמנו בעסק המשא ומתן שעשינו בינינו. רק שקשה להתחיל קודם ראש השנה מחמת שרבי נחמן הנ"ל נשא כנ"ל בדבר העסק ועוד עיכובים הרבה. אבל לאחר ראש השנה הבאה לנו לטובה בעזרת השם יתברך נראה לעסוק בזה, רק שלא יהיה רבי בר הנ"ל עצל לכתוב לך בכל פעם אם עומד בדיבורו לעסוק עמנו, ואם כבר התחיל מלאכתו. ויודיעני גם רבי יואל נור יעיר, ורבי אליעזר מטפליק שגם הם יכתבו לנו אם יתחילו יום ואם מלאכתם טובה ונקייה. ותראה אתה לכתוב לי בכל פעם מה שכתבת עליהם ומה שהשיבו לך, כי הוא עסק גדול של זכות הרבים. ולמען השם יתברך, שאל תתעצל בעניין זה כלל, לעסוק בזה בשליחת מכתבים כראוי, ולהודיעני בכל פעם וכנ"ל. וימין השם וממה יעמוד בעזרתנו תמיד להתחיל ולגמור בכל פעם עסקיו הקדושים. השם יגמור בעדינו לטובה. דברי אביך המצפה לישועה, נתן וברסלב, ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ש"צ, בעזרת השם יתברך, יום ו', ערב שבת קודש, פרשת חוקה, תר"ב אומן. שלום לבני נחמן שיחיה, ולבני יוסף יונה שיחיה. למען השם יתברך, התמיד ובלימוד. יהיה לכם טוב תמיד. העולם הזה הוא כלום. לא נשאר יותר רק תורה ותפילה ומעשים טובים. מה שאתם תצטרכו בהכרח אעזור לכם בעזרת השם ידבח. וגדולות אין צריכים. הלבושים היקרים מרמרים לאנשים את החיים, בפרט אנשים פשוטים ונרדפים כמותנו, שכל זהוב באים לי בנס גדול שאי אפשר לספר מכל שכן לכתוב. אך בכל זאת יעזור לנו אלוקים ברוך הוא באכילה ושתייה ולבוש. רק לימדו והתפללו ושימרו עצמכם מכל רע ותהיו שמחים. גם תראו לכתוב בכל יום ולכבד היטב את אמכם הכשרה. למען השם שלא תריבו ולא להכות חס ושלום, ושלא תגרמו שום צער לעמכם תחיה. אם היא תיגעת מספיק, תגידו לתהילים בכל יום ותתחילו להרגיל עצמכם לשפוך כל ליבכם לפני השם מטבח, ויהיה לכם טוב. לא רק לכם לבד אני כותב זאת, כי גם לאחיכם הגדולים שיחוי אני כותב זאת. גם הם צריכים את כל אלו הדיבורים. רק אתם, אינכם נערים צעירים, שתאריכו ימים. אינכם צריכים מהיום להרגיל את עצמכם ללכת עם זה. להרגיל עצמכם לחשוב על התכלית האחרונה. אתם, ברוך השם, לא טיפשים, ואתם תבינו דבריי. אך כשתקיימו אותם, תבינו אותם יותר טוב. והשם יתברך יאריך ימיכם ושנותיכם בתורה ומעשים טובים, אמן. נתן הנ"ל. ש"א בעזרת השם נדבך, יום ב', בלק, תר"ב, אומן. שלום לאהובי בני חביבי, הרבני מורנו עבדה אור וצבינו ראוי עיר. אתמול קיבלתי מכתבך בתוך מכתב בני שיחיה מטולצ'ין, והיה לי לנחת. אבל גדול צערי מצערך מחלישות זוגתך תחיה. וקיוויתי להשם מטבח שישלח לה רפואה שלמה מן השמיים מהרה בלי שום עיכוב, בלי שום רפואות ותחבולות. ותזהיר מאוד מאוד את כל בני ביתי שישמרו עצמן לבלי לעסוק עמה בשום רפואות של עמון, הנקראים נשים זקנות, ולא רפואות הדוקטורים חס ושלום, כי כולם שקר וחזב לא יועילו ולא יצילו. אדרבא, מזיקים הרבה, ואפילו לעצירות לא יעשו שום דבר. כי על פי רוב הוא טוב לבריאות הגוף, ואם חס ושלום העצירות יותר מדי, בוודאי אסור לעסוק בסיבות רפואת שקר גשמיים כי לא יעילו, ויותר שיזיקו, חס ושלום. רק לסמוך על השם התבח לבד, אשר את האדם מחכמה וברא בו עד רופא חול בשר ומפליל לעשות. ורק הוא לבד רופא מת ונאמן ורחמן. הוא יכאיב ויחבוש, הוא ולא אחר. וכבר דיברתי בזה הרבה בשם אדוננו מורנו ורבנו זכרנו לברכה. אך אנוכי הרואה שעדיין צריכים לדבר בזה הרבה, והלוואי שיואיל להציל נפשות. על כל פנים בביתי, אין רצוני שיכנוס שום סם של רופא אליל. רק לקיים, כמו ששמעתי מפיו הקדוש שאמר לעניין זה בזה הלשון, מה עושים כשנמצאים בשדה? ואני כפיי פרוסות אל השם, אשלח עזרה וישועתה מהרה להחלימה ולרפותה, אשקל מהרה, אמן, כן יהי רצון. ואתה גם אתה, בני חביבי, תתעורר מעתה על ידי כל מה שעובר עליך להתחיל להרגיל עצמך לתלות עיניך על המרום, על כל מה שעובר עליך. כי אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. ותראה לומר תהילים בכוונה ולעסוק בתפילות שלנו בכל יום. גם לפרש שיחתך בכל פעם, בפרט אתה. קוה להשם ויושל לך. גם תראה על כל פנים מעתה להשליך מאיתך דרכי הנערות והבוחרות ומידות לא טובות שנאחזו בך. שאינם שייכים לך כלל, שהם הקפדות והכעס, ותקיים בהסר כעס מלבך ועוור רעה מבשרך. ותאמין לי, בני חביבי, שעיקר צערי מהקפדות שלך ומכעסך, ועניינות דעתך, הן או מהצער שאתה גורם לי או לבני ביתי ולזוגתי, כי חמותך תחיה. רק כל צערי ודאגתי מזה, על שאתה מזיק חס ושלום בזה הרבה לעצמך בגשמיות וברוחניות. ואני חפץ מאוד בטובתך, והצלחתך, בגשמיות ורוחניות לנצח. על כן אני כותב לך מכירות ליבי, ויתר מזה תשמע מפי מוסר כתב זה, ידידנו הוותיק הבילב לי, נאו יאיר. ובקשתי ממך, בני חביבי, שאל תקוץ בתוכחתם, ואל תקפיד ואל תכעוס על זה בעצמו, על מה שאני כותב לך כל זה. כי מאהבתך אשר בליבי אני מדבר עמך לטובתך הנצחית. כי אני יודע שליבך בפנימיות נחשף מאוד להתקרב להשמת בך באמת. רק דרכי הנערות והבחרות מבדילים בינך לבין דרך האמת. על כן לא יכולתי להתאפק מלהוכיחך באהבה כאהב בן ירצה. גם תראה מעתה על כל פנים להרגיל עצמך ללמוד יותר בכל יום תלמוד ופוסק בכל יום. וחומש עם פירוש רש"י ונביאים וכתובים. וגם ספרי רבנו זיכרונו לברכה תלמד בכל יום למען יתיב לך ולנצח. והנה, על ידי הראל שנשא עם רבי נחמן לרוע העיר, שלחתי מכתב אליכם, ותראה לכתוב לי איגרת ולשלוח לבני לתולשין, ותכתוב לי אם קיבלת מכתב על ידי הראל הנ"ל, ומכתב הזה, ואם נכנסו דברי באוזניך, גם תכתוב לי משלום זוגתי תחיה ומבניי שיחיו מכל אחד ואחד. כי מה שכתבת לי ממכתבך מבניי שיחיו, בפרט מה שבני נחמן שיחיה מתמיד בלימודו, ובני יוסף יונה שיחיה. לומד גם כן יותר מקודם, החיית את נפשי מאוד. כן יחיה השם את נפשך וישלח מהרה רפואה שלמה לזוגתך, תחיה. רק יש לי צער גדול ממה שכתבת מביתי חנה ציראל, תחיה שאינה בקו הבריאה. גם רבי נפתלי נורי הרס סיפר לי מזה. ותבקש אותה שלא להצטער, ובפרט שלא תעסוק בשום רפואה גשמית חס ושלום. רק תבטח בה השם שירפא אותה מהרה. גם אל תדאג על פרנסה כל כך, כי זה מזיק לחס ושלום, הרבה לבריאות גופה. ותפתח בהשם מטבח שלא יעזוב אותה לעולם. והיה רצוני להעריך יותר, אין הזמן מספיק, ודי בזה כעת. דברי אביך המזרזך ומוכיחך לטובתך בזה ובבא לנצח, ומצפה ומחכה שתקיים דברי מעתה, אז טוב לך לעד. נתן מברסלב. ש"ב בעזרת השם ידבח, יום ג', בלק, תר"ב, אומן. שלום לאהובי, בני שיחיה, מכתבך קיבלתי. ושם נאמר מניין הברית מילה, שזכינו שנולד בן למזל טוב לנכד, אדוננו מורנו ורבינו, זיכרונו לברכה, מורנו הרב נחמן נאורי, ושמחנו בזה ביום ה' לעת ערב. השם ידבח יעזור, שיהיה לו למזל טוב לכולנו. שנזכה שיצמח על ידי זה ישועתו וישועתנו בתוך כלל ישראל הקדושים, אמן כן ביום א' בעבר קיבלתי מכתבו, וגם היום קיבלתי מכתבו עם מאגרת קטן מיאס, והיה לי לנחת גדול. גם מה שכתבת ליאס היה לי לנחת גדול, כי אני מצפה שנעסוק בעסק זה בעזרת השם ידבח. על כן צריכין שיהיו המכתבים מצויים בינינו ובין האיש משם. ומובטחני שבוודאי כבר השבת לו שקיבלתי מכתב הנ"ל ממנו. ובוודאי כתבת לו שאני עוסק בעזרת השם ידבח להכין עצמי לגמור המשא ומתן שעשיתי עמו. ושיכתוב לנו עוד הפעם בביאור היטב אם כבר יתחיל במלאכתו כראוי, ושיגיע לי על זה מכתב גם רבי יואל, ובפרט מידידנו רבי אליעזר מטפלי, כאשר הוא שם. ואני עיניים מייחלות להשם, הוא יגמור בעדי לטובה. ותראה לכתוב לי לצ'רין מה שכתבת לשם. מכל שכן אם תקבל עוד איזה תשובה משם או מלבוב, או מרבי נחמן מאייסין או יאיר, הכל תודייני בער היטב. וכל המכתבים שתשלח תשלח רק לקהילת צ'רין. ואני בדעתי לנסוע ביומי הסמוך, אם ירצה השם, לטירוויצה, ומשם על שבת קודש שאחריו לצ'רין. חזק וחזק בכל יום מחדש, ותזכור היטב שהשם יתברך עושה חדשות בכל עת והכל לטובה. וסוף כל סוף יושיע השם יתברך בוודאי, לא כצדקותינו מעשינו הטובים, כי אם בזכות האשל הגדול אשר ברור רמה וכו'. ועלינו לשבח ולשמוח בכל יום שאין מתנגדים על תקוותנו האמיתית. שהוא הצדיק האמת שאנחנו עושים בו, מכל שכן שאנו זוכין לעסוק בספריו הקדושים. ומה שכתבת לי מהתורה, כי מרחמם ינאגם, החייה אותי מאוד מאוד. מי ייתן והיה לבבך זה כל הימים לעסוק בכל יום בספריו הקדושים, בכל הספרים ובהתפילות, ובמה שזכינו לחדש ולבהר בהם, כי הם חייך לנצח. הפוך בהם והפוך בהם, כי אין לך מידה טובה מהם. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ותפרוס בשלום כל עד שיש לומנו באהבה רבה. שינסטג, בעזרת השם יתבח יום ב' פנחס תר"ב אומן. אהובי בני חביבי דע, כי גדול השם ולגדולתו אין חקר, ובנפלאותיו אשר עושה עם כל בשר מחדש בטובו בכל למעשה בראשית, סיבב עמי שנתעכבתי פה קהילת אומן על שבת קודש. אחרי שכבר הייתי מוכן בדעתי מכמה ימים לנסוע ביום ה' העבר לטירוויצה. אך רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא ומהשם מצעדי גבר כוננו. ובפרט אנוכי העני והאביון, שאיני יודע כלל להיכן מוליכין אותי, כאשר הודעתיך במכתבי הקודמים. אך זאת נחמתי בעוני וזהו תקוותי ושמחתי, מה שאני משליך עצמי על השם יתברך, ואני סומך עליו יתברך בלבד באמת בכל יום. ובפרט בעניין הנסיעות, <coughs> ואי אפשר לבאר מה שבלבי בכל זה. גדולי מעשי השם, והוא מרבה להיטיב עם כל בשר ורוח תהילה לכל. כפי הנראה, נכון לפניי בכמה דברים נגלימה שנתעכבתי פה עד הנה, מלבד הנסתרות להשם אלוקינו. ועתה בדעתי לנסוע עם יוצא השם בשבוע זאת לטירוויצה, השם ינחני בצדקתו. ותהילה לכל, קיבלתי הקוויטל שלך אצל רבי נפתלי נורי העיר. ומאליך תבין, בני חביבי, כמה וכמה החיית את נפשי במכתבך הקטן הזה, שהזכרת שם ידידנו אבי נחמן שיחיה, שקיבל הסחורה בנס גדול תהילה לכלחי. אלמלא לא נתעכבתי פוקיים בשביל זה דאי, כי אם הייתי אז בדרכי, לא היה לי ידיעה זאת עד אחרי איזה ימים. ובאמת אני צריך לדע מזה מקודם, לשמח את נפשי בשמועה טובה כזאת. כן, ישמיני השם מטבח תמיד בשורות טובות. ובפרט שהכרח לעסקנו שידע מזה פה קודם נסיעתי. טוב להודות להשם בכל יום ביום על כל פרט ופרט. שצד"ד בעזרת השם נדבח יום ג' דברים תרב שר"א. רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכו' למורנו הרב יצחק נירו יאיר עם כל יוצא חלציו שיחיו. הן היום זה סמוך קיבלתי מכתבו האחרון היקר בעיני ביותר. כי הודעתה נשאם מביאת רבי נחמן ידידי לשלום. וגם מכתבו קיבלתי, וכל מה שנאמר שם בעניין הספר הוא מכתבים, הכל בא במועדו ובזמנו היום. בעת שהיה בדעתי לכתוב לו מכתבי, ולהשיבו על המכתבים שקיבלתי פה ביום ה' בבוקר, תכף בבואי לפה, לבית ידידנו רבי בר שיחיה. וכולם יחיו אותי מאוד, בפרט במכתב שקיבלתי זה סמוך. ואין איתי יודע מה לדבר עתה. כי בוודאי מאליכם תבינו ריבוי ופיזור דעתי בעניין העסק שלנו. אשר מלבד מניות מחמת ממון, אשר כבדים עליי מאוד לשאת, קשה מן הכל הוא חלוקת עצתי, להתחיל עסק כזה בעת הסתרת האמת כזה. ועדיין לא דיברתי מזה העסק פה מחמת שאני צריך להתיישב הרבה, ולבקש הרבה מהשם מטבח שאשים מילים בפי לדבר עמהם באופן שאפעל כרצוני. וחסדי השם גדולים ונפלאים ונוראים מאוד שעושה עמי יום ועת. והנה עתה נתאחרתי קצת בתפילתי, ואחר כך נתאחרה סעודתי, מחמת שהייתי עוסק לכתוב נפלאות השם שעזרני לחדש ביתים הללו. ובתוך כך, הגיע לי מכתבך הנ"ל, ומרבי נחמן נירו יאיר מקרמניץ, והכל כלול יחד. כי מה שהייתי עוסק בכתיבתי שייך לכל זה, לכל הרעש הגדול שמרעישים עלינו חינם. ועתה איני יודע כלל מה לעשות ומה לדבר. כי מלאכם תבינו שהרבה החליש דעתי בתחילת מכתבו, שכתב מגודל הרעש שהיה עד שהוכרח לגנוז וכו'. ואם לא באר היטב ממי היה הרעש ועל מה, ממה למובן שהיה מחמת המחלוקת. ועל כן תשמר שרעות ראשי מזה. ירעב הרעד יבוא בי להתחיל מחדש וכו'. אך מידה טובה מרובה כי בסוף כתב מעוצם ההשתוקקות של השרידים הנקראים בשם השם. אך אף על פי כן אני חזק בדעתי בעזרת השם מטבח ובישועתו הנפלאה להכניס רצוני בזה לעסוק בזה. ולהשם הישועה שנזכה להתחיל ולגמור ולהתחיל ולגמור וכולי. כי אתה מרום לעולם השם. אך מה ששאלת אותי, אם יישר רבי נחמן תכף לשם, נפלאתי עליכם, מדוע לא תבינו מעצמכם שטוב עתה להיות שב ואל תישא? כי איך יעלה על הדעת לישא סמוך לראש השנה בחינם? כי בוודאי אי אפשר לו לנסוע ולעבור דרך כזאת שיהיה הכל מוכן. הן המעות המוכרח, הן גוף הסחורה מסודרת כראוי. ומחמת זה נסכם בדעתי כבר שהכריח להמתין עד אחר ראש השנה. על כן לא עת עתה לנסוע. רק מאליך תבינו לכתוב על ידם כראוי שאנחנו מוכנים לעסוק בעסק. רק מכמה טעמים ההכריח להמתין עד אחר ראש השנה. וגם לדבר עימם פנים אל פנים שיראו שם ושיהיה הכל על נכון, לדבר עמהם כל מה שאפשר, לדבר עמהם באופן שיגיע תשובה ברורה משם בכל פעם קודם ראש השנה, מאחר ראש השנה, עד אחר סוכות הבאים לנו לטובה. ובתוך כך יעזרנו השם מטבח להכין הכל, ואז יישא בחסדו לשלום לשם, והשם הטוב יגמור בעדנו. דברי אביך, מעתיר בעדך, נתן מברסלב. ושלום לכל עד ששת יומנו באהבה בפרט לידידי אבי נחמן או יאיר מאייסין, שבא בסמוך. וכבר ישבתי לו במכתבי לאל, ותראה להכין עצמך לבוא לאום הנמרצה השם, תכף אחר שבת או שחודש אלול. כאשר תראה שלא אבוא לשם ביום ד' ה', תוכל לשום על דרך פעמך לקהילת טירוויציה ולדבר יחד שם, ועל הדרך כל המוכרח לנו לדבר. כי כפי הנראה, אהיה אם ירצה השם על השבת שאחר שחודש אלול בקהילת טירוויצה, ולהשם הישועה, נתן הנ"ל. ש״צ״. ברוך השם, יום ה' תצא, תר"ב אומן. אהובי בני חביבי, באתי לפה תחילת הלילה, אשר יכל יום ג' לעבר, ומצאתי מכתבך ופריסת שלום, מרב שמעון אורי העיר, גם עם רבי נחמן קיבלתי מכתבך בטירוויצה. ואתמול קיבלתי מכתבך עם המכתב מלבו. צעקתך שמעתי הרבה. והיה בדעתי להשיבך, וכעת אי אפשר. אולי יזמין השם מתבח עוד קודם, ראש השנה, שאוכל לכתוב לך בהלכות קצת. וכבר ידעת בזה הרבה, שאין יום דומה לחברו. ובכל יום מצרו של אדם מתחדש עליו, שזה נמשך מהדינים המתעוררים בכל יום. אבל מידה טובה מרובה, כי חסדי השם, כי לא תמנו וחולה, והם חדשים לבקרים שמתחדשים בכל בוקר. וילד הזה השם ידבח לא יעזבנו בידו. על כן צריכים בכל יום מחדש להתחזק ולקוות ולחכות להשם ידבח, שיעזרו ויושיעו מחדש ממש. כי כל יום קצר בתחילתו ומתרחב בסופו, כמבואה בהתורה פתח רבי שמעון במקום אחר, שזהו סוד השופר. בחינת מן המצר קראתי כה ענני במרחב כה וזה כל ענייני התלאות והמצוקות והבלבולים והמניות וכולי וכולי העוברים על כל האדם ונדמה לו בכל יום ובכל עת שעת כזה לא עבר עליו ולפעמים הוא אמת קצת אבל אין לו דעת להבין שהחסדים המתחדשים עתה הם מרובים יותר כאילו לה השם עזרת לי וכולי, אם אמרתי מטה רגלי חסדך השם יסעדני. מכתבים דשנת ה' hey, אלפים תר"ג. שיצ"ו. <הדקוואב> ברוך השם, הבאנו מכיפור לסוכות תר"ג. אהובי בני חביבי, אם עדיין לא שלחת לולב והדס, תשלח על ידי מוסרי כתב זה בלי תירוץ, כי אני עומד וממתין עליו. תהילה לכלא של יתרוג נאה ומועדר בחסדי השם ונפלאותיו. ויערב לכם שמחת החג הבאה לנו לטובה. ונזכה להיוושע בכל הישועות על ידי קדושת המצוות הנוראות של עיר החתנים ותשרה. אשר זכינו לשמוע נוראות על שם תשרה. עדי נזכה שיקוים תבואי תשעורי מראש המנה. דברי אביך, נתן מברסלב. שצ"ז ברוך השם, יום א', נוח, תר"ג, ברסלב. רב שלום לכבוד אהובי, ידיד נפשי, הרבני הוותיק, הנגיד, מורנו, הרב אברהם דובר, שיחיה, ויוצא חלצה ויקרים שיחיו. תהילה לקהל איתנו החיים והשלום, ותהילה לקהל עבור ימי החג, בשלום ובשמחה, בעזרת השם יטבח. מי יתן, שנזכה להמשיך עלינו לקדושת תשרה באמת תמיד. שנזכה לכל התיקונים שישראל עושים בהם, בעירי התנים שהוא תשרה. בפרט כמה שזכינו לטום מעט צוף דבש עמרי נועם בספריו הקדושים, מניין נוראות קדושת ראש השנה, קדושת מצוות שופה, ועשרת ימי תשובה, ויום כיפור, וסוכות, וראשן הרבו, ושמיני עצרת ושמחת תורה. ורמז לנו רמזים וסודות נוראות בתיבת תשרה. בפרט בתורה תיקו בסימן ה', בסימן ח', בעניין התפילה של הבעל כורח שהוא סוד קראת שהוא נגנז ונעלם בפסוק, אתה פוררת בעוזך ים, שיברת ראשי תנינים על המים, ראשי תיבות ישרי. בידי זה נעשים בעלי תשובה וגרים, שהם נוראות נפלאותיו, שאליהם נאמר, רעם גבוהותיו מי יתבונן. הוא מרומז בתיבות ישרי באליהם נפלא, בחינת, ואתם ידעתם את נפש הגר כגרים וכולי, סופי תיבות ישרי. מי שמע כזאת, מי ראה כאלה? טוב להודות להשם בכל לב, בכל יום תמיד, שזכינו לשמוע כל אלה. בנפשנו נמלטה מפח יוקשים מהחולקים על אור חדש וקדוש כזה. מי ייתן שנזכה לעסוק כל ימינו בדבריו הקדושים, ולקיים הפוך בה והפוך בה וכו', ונזכה ללמוד על מנת לעשות, לקיים דבריו הקדושים ועצותיו העמוקות מאוד מאוד, התמימות מאוד, המסוגלים לכל אדם שבעולם בכל דרגה ודרגה, בעלייה ובירידה חס ושלום, בטבעו ובעכו חס ושלום. והעיקר, לעשות מהתורות תפילות, לבקש בכל יום ולפרש שיחתו לפניו ידבח, על פי איזה תורה שילמוד בספריו הקדושים, שבכולם יכולים למצוא את עצמו בכל יום. אהה ah, השם, מתי נזכה לזה? כי כל ימינו פורחים והולכים כצל עובר וכענן כלה, וכרוח נושבת וכחלום יעוף וכו'. ואין לנו במה להתאפסם ולהחזיקם, שיהיו נשארים כימים לנו, שנחיה בהם לנצח. כי אם על ידי תפילה ותחנונים, והעיקר על פי הדרך הקדוש הזה שהוא ישן וחדש מאוד, הוא לעשות מהתורות תפילות כנ"ל. וכל אחד ברחוק בעיני עצמו מזה, ובאמת אינו כן, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ואם אף על פי כן איננו יכולים להתחיל לדבר כלל, הלא כבר גם מזה דיברנו הרבה בעצות אמיתיות ותמימות שהן בדוקים ומנוסים, שכבר הואיל לנו הרבה. בפרט מה שעזר לנו השם ידבח לדבר בראש השנה העבר, על התורה והיה יעשה לעולה, תיקוט את עניין ע"ב, שגם במקומות המטונפים, שהם מבחינת מחשבות רעות מאוד וערעורים מגונים, גם שם יכולים לחפש ולבקש את השם ידבח תמיד, עד שיהפוך הירידה לעלייה גדולה, שיזכה לבחינת בראשית מאמר סתום. בתודה לקהל דיברנו בזה עוד רבה בעניין סוכות וכולי. ומצורף לזה המעשה נורא של יום השישי וכולי. אשרנו שזכינו לשמוע כל זה ולעסוק בזה קצת. מי ייתן שנזכה לקיים רצונו באמת וללכת בכל דרכיו. לשמוח בכל יום, בכל יום, ולחפש ולבקש ולצעוק להשם לעשות מהתוראות תפילות. ולהתחיל בכל יום מחדש מאיזו נקודה שיתחיל כי הכל זה תלוי זה בזה, כאשר דיברנו בזה כבר. ושלא יפול לידי זקנה חס ושלום, כמו שהזהיר מאוד בקול גדול ולא יסף, בזה הלשון. זקן אסור להיות. ויתר מזה אי אפשר להעריך בכתב. ומעליכם תבינו להזכיר את עצמו על ידי זה לשמוע זיכרון היתר. לאדבק המחשבתי בעלמא דעתה בכל יום בכלל ובפרט, כמו שכתוב בסימן ע"ד, האין שם. עתה באתי לזרזור שירה לגבות מאנשי שלומנו מה שהבטיחו לי על העסק, כפי הצטיל שמסרתי לו. כי אף על פי שעדיין לא שלחתי את רבי נחמן לשם מכמה טעמים, אבל אנו מכינים עצמנו בכל יום לשולחו לשם, והוצאה מרובה כאשר תבינו מעצמכם. בעסק הוא שאין להם שיעור, כי גם על שני זוג פמותי כסף גדולים, וחמש או שש משקל מרגליות גדולים וכיוצא בזה צריכים לצלח הרבה. מכל שכן, שאנו רוצים לקנות הרבה יותר, כאשר תבין בעצמך נמשל מאיתך, ודי למבין. ומגודל טרדתי אי אפשר עתה להעריך הרבה. וגם אם תוכל לקבל מאיזה אנשים ראות בשבילי על פרנסתי מה טוב, כי השעה צריכה לכך מאוד. בפרט כעת שאני צריך לעסוק בעסק גדול כזה. בלבי מלא מחשבות בזה הנה והנה, כאשר נגדל לפני בוחן כליות. כמה קשה וכבד עלי העסק הזה מכמה טעמים. על כן, על כל פנים, ראוי שאהיה פנוי מטרדת הפרנסה והוצאה מרובה מאוד. בפרט בחורף. גם תפרוס בשלום ידידי רבי משה בן רבי יוסף מפה, ותזהיר אותו, שגם אתה יעסוק לטובתי לשלוח לי מה שיכול לגבות מאנשי שלומנו כאשר נהג אשתקד. ואין להעריך בזה כי ידעתי שמאליהם יזדרזו לזה, ואין מזרזין אלא למזורזין. גם אתה תשלח לי תכף איזה סך לפרנסתי על ולידידי רבי אבא אכתוב לו בעצמו. ויתר מזה אני סומך עליכם שתעשו הכל על הצד היותר טוב. הן להעסק הן לפרנסתי. לה גם תפרוס בשלום ידידי בן דודך הוותיק מורנו הרב נחמן רוי יאיר, נכד רבנו זיכרונו לברכה באהבה רבה. וכבר ביקשתיך ועזרתיך שתראה לעזור לו בסיוע שיש בו ממש. והשם יתבח ימלא לכם בכפליים ותכתוב לי משלמה באר היטב. דברו הרבכם באמת לנצח ומצפה לתשובתכם מהרה, נתן וברסלב. ושלום לידידי הוותיק, הנגיד, מורנו אבו ביידי, שיחיה עם כל יוצאיך לצו, שיחיו. ודעתי היה לייחל לך איגרת בייחוד. אכן הזמן מספיק, ומאליך תבין שכל הדברים אינה על כולם נאמרו גם אליך ולכולכם. השם יטבח יושיע שתזכו לקיימם מהרה, ותראה לשלוח לי מיד על החשבון, כאשר הבטיחני קודם נסיעתו לביתו. ואם יצא השם, כאשר ישאה בנחמן נורי ערב את לשלום, בקרוב הודיע לכם. לעת עתה עוסקים להכין הכל כראוי. מובטחני שגם אתה תעסוק לדבר עם כל אנשי שלומנו מכל מה שכתבתי למעלה. ועתה כפיי פרוסות השמיים שיעשה למען שמו ולמען הצדיק האמת, ויעזרנו להתחיל ולגמור העסקים הקדושים שלנו. וגם אתם, מלבד אמהות שתיתנו לעסק הקדוש הזה, ושתתעסקו בכוחכם לקבל מה אנשי שלומנו, מלבד זה תהיה לי מאיר לעזור בתפילה ובתחנונים שנזכה לגמור מה שהתחלנו. כי מלבד ההוצאה מרובה צריכין עדיין ישועה ורחמים רבים. ועליו ידברך, השלכתי אבי, הוא התחיל, הוא יגמור, ויקוים השם יגמור בעדי וכולי, דברו אבו באמת לנצח.